Yes, og velkommen til uh, denne uges udgave af Det bliver bedre i næste uge, yep. som er uh, en lille dum podcast, vi har lavet. Uh, mig, Morten Korsgaard og min medvært. Hasse Rørmose yes. Er der, ingen, er der ingen jingle? Nej, der er ingen jingle. Jo, vores jingle, der er, når vi knapper vej op. Og lyden af det, der I kunne høre der, det var vores gæst mm. i dag. Øhm, den, den det låne. er praktikant, uh, musiker og stand-up-komiker, Adrian Busk, velkommen til. Mange tak, mange tak. Adrian, hvis du lige kunne sætte nogle ord på dig selv Så folk ved, hvem du er, hvis de ikke ved det i forvejen øh, Jamen øh, Jeg har været øh, Sådan ofte Gæst øh, nede på øh, De forskellige stand-up-steder I Aarhus mm. øh, Det er jeg faktisk lidt stoppen med, fordi jeg har, har super travlt Øh, med øh, lige nu der sidder jeg, altså jeg kommer direkte fra, fra, fra uni, op mm -hmm. fra Nygaard og sidder og skriver speciale lige nu ah, ja. så, øh, så det går lidt tid med, fordi at ja. vi skal aflevere den 1. juni og øh, ja. vi mangler en del så det, er ligesom det vi <laughs> Men ellers ud det, så øh, spiller jeg lidt musik ja. øh, i den norske hedder vi maler Og så øh, har jeg været ude på DR, er der det hvor jeg har været med til at lave Hammerslag, noget så moderne Og så, øh, <laughs> og, og, og så, og så kontant efter det blev flyttet Okay, til til aarhus. Hvad, hvad, hvad, hvad, hvad laver du på de programmer? Uh, Hammerslag, der var jeg jo egentlig bare praktikant, så det vil sige der var jeg jo, uh, altså planen var jo egentlig bare at man skulle sidde og finde kaffe til de andre. Men ah. jeg endte faktisk med at få lov til at lave, hvad man skal lave på program. Okay. Uh, okay. Uh, og være med på optagelser sådan noget. Det, det, det man ikke ved uh, om Hammerslag okay. det er jo at det er jo det er jo egentlig bare druk i en uge på optagelserne. Okay. Man optager jo tre programmer, ja, man jo man, man, man optager tre programmer på en uge, hvor man har to hus om dagen. Og jeg troede, det var sådan noget, altså civiliseret voksne ejendomsmælde, der var sted, så jeg tænkte jo, det var nok bare sådan noget med en kaffe latte, når man var færdig, og så tilbage på hotellet, og så mm. måske en tur i boblepadet eller noget Men det er det ikke. Det er, det er, det er, det er hårdt druk simpelthen. <laughs> oh my god, ja. Ja. Ja, det kan man. Godt, man kan godt fornemme det på budene nogle gange. Ja, ja, yeah. ja. kan man godt uh, vurdere, at der er, Jamen, det, er jo, det er jo faktisk ikke prisen, de gætter på. Det er, hvor mange penge, de har brugt uh, på ja. prisen, de penge, de <laughs> som <regel. laughs> Vi skal give den bare regning. <laughs> en tur på Men de der Hammerslag-værter der, synes jeg, de er meget høje. Nej, det er bare fordi, du kun har set Christian Dein. Det er ham, der høje lyshånd. Det den nuværende vært, jeg har. Der var jo også, hvad hedder han, Hågård. Ja, Peter Ingeman. Peter han er ikke så høj. Nej, det virker engang langt til. Men han er fra Silkeborg, det kan man jo ligesom også. Det er jo også en del. Men Christian Dein havde 2 meter. 2,8 meter. Høj mand. Så ham og jeg havde ligesom en form for broderskab. I, ja. <laughs> i jeg, jeg er også en høj mand kan jeg sige. Ja, ja, ja, det er du Nå, jamen, æ, Lad os bare skyde i gang Første nyhed, vi skal igennem nu her Det er jo den her Shitstorm Det her nye TV3-program, min fede træner har fået ja, Har du hørt om det, den Jeg har, jeg har fulgt lidt med på de sociale medier ja. Ja. Det er jo gået fuldstændig amok med Xiu Wang og hendes baby er blevet udsat for dødstrusler <laughs> Og øh, nu har hun altså fået så meget At hun har hyret en bodyguard siger. Sådan ja. Det er sagt med vildt Ja men den Men altså, side, altså har, har, den, øh, har den baby fået direkte på Instagram dødstrusler? Jo, altså, jeg er ret sikker på, at hendes har en Instagram-profil. Ja, det tænker jeg sikkert Jamen ofte. Er. Det, nej, det mener jeg bundsøjst. Det er ret sikker på, at den har hollinolia eller sådan noget. Hollinolia? Ja, det, hun hedder sådan et eller andet helt rettidigt. Hvad fanden havde du regnet med? Mads Chavang? Ja, også en ba <laughs> baby, der skal tage sted. Altså, det bliver nok noget. Ja, ja det er <laughs> Nu tænker jeg lige, at den der baby er det jo et Andreas Brugs. Nej, det Nej, okay. er, øh, hvad hedder han, racerkører, Nikolas Kisa. Nå, Nå, han bliver aldrig sådan rigtig kommet ja, ud at køre i forhåndet. Ja. Yes, ligesom, ja. <laughs> ligesom, ligesom, ligesom alle de andre danske racerkører. <laughs> ja, ja, ja. Han skal bare holde sig for motorcykler. Nu, nu har vi fået Kevin Magnusson ind at holde i Hollypitten. Ja. Det er også øh, et sted at starte. Det er et smukt land Danmark, det der med altså ligesom kan have nogle sportsstjerner som gør at eller synes du stjerner, sportsmennesker øh, som gør at at at, at du lige som forflyttet nogen nogen TV ser et vis sted. Jeg virkelig mærker det det sekund at Niklas Bendtner begyndte at spille i norsk fodbold. Ja. Så begyndte de at sende norsk fodbold ja. på DR2. Ja. Det fandt mig virkelig. Og det var også på samme tid, dengang hvor han spillede i hvad var det? Uh, Nottingham. Ham. Nottingham Forest. Der var der også bare lige med det samme tv det tre sport. Ja, over på overse det og det er jo også altså mennesket han er jo så kedelig, lige når vi tager Niklas spændt han er jo så kedelig og dum at høre på altså, Kedelig? Når han, når han, ja han er jo fucking kedelig. når du hører ham interviewet så så, så, så. Men, men det er jo det, er, det der Fordi han, er han ved jo godt at så, så er han sikker på at der er et kamera. og så tænker jeg at nu skal jeg bare prøve at lade være med at sige for meget <laughs> det er mere det der når han ikke ener, at der er der et kamera. at han er rigtig, rigtig rigtig sjov. ja men når man ikke siger noget så siger man heller ikke noget dumt jo nej det den, den, den lever han nok efter. det gør han selvfølgelig også. Nå, vi, det skal du ikke nogle spændt vi skal snakke om nej vi skulle snakke om Ej, det her med chavang Altså, vi kan lige tage selve programmet, uh, så vidt jeg har forstået det. Nu har jeg ikke selv set så meget af det. Uh, men, det virker men, til at være den typiske holdning omkring det program. Ja, <laughs> ja men det er også en ret nem præmis. Der ja. er nogle kendte dumme mennesker, der skal tage 10 kilo på, ja. og skal de tabe dem igen. Mm. Jeg så et klip, og det var, at uh, <laughs> Mads hun sidder og snakker med et tyk menneske, og så siger hun lidt af, at jeg skal jo tage 10 kilo på, og til hende den tykke bare svarer sådan helt... Men det vil jeg ikke foreslå dig <laughs> Det lyder sådan <der> som en <laughs> rigtig dum idé Det skulle du da ikke gøre Så sidder hun og griner Jeg ved heller ikke hvorfor Lige præcis det, det er kendte mennesker Som skal tage på og tabe sig Det er jo altid kendte mennesker I, Der det, skal gøre noget Jeg forstår ikke helt præmissen i det Nu arbejder den inden for tv Det er ja. meget nemt hvis du, skal, ja. hvis du skal have seer Så tager du bare et øh, koncept Dem. Og så tilføjer du kendthed ja. okay. de, så, de markedsfører øh, det jo selv Ja ja det er selvfølgelig så slipper man selv for at lave noget. Men hun har udtalt masser ja, i forbindelse med de her 10 kilo, hun har taget på, at hun faktisk har det rigtig dårligt med sig selv. Øh... Hvad fandt du regnet med? Jamen, det ved jeg heller ikke helt. Der skulle ikke nogen tage 10 kilo på, og så bare. hæft, det er fedt det her. <laughs> Ik ikke så hurtigt i hvert fald. Det kan godt være, at man gør det sådan. Hvis man gør det gradvist, så har man det nok rigtig fint med sig selv, fordi man bare æder kage og usundt. usund. Ja, ja. Længe nok. Det ender. Men hvis du hvor hurtigt skulle de egentlig tage de der 10 kilo på? Jeg ved det ikke, men det er i hvert fald gået ret snart. Jeg ved jeg det så det er, heller ikke, det er sådan noget, to måneder. Fuck, så skal du altså også? Ja, ja, og hvis det er kortere tid end det, så skal du bare lægge dig endnu mere anden jo. Altså jeg synes, at jeg lever sådan nogenlunde glemt. Ja, det Og jeg kan da tage et kilo på på en måned. gør så også hver måned. <lødik> vi skal have et større studie lige om lidt. Ja. <lødik> det bliver fandme dårligt, når de der lydstudier, de bliver lavet færdige, så er der ikke plads, til, mig, længere. Nej. <lødik> Men du fortalte om, vi, vi har været i byen på et tidspunkt, og så, det sendte, øh, så sendte Morten en snap om, at han lige ventede på sin familiepizza. Gik der fem minutter sådan fået chiledressing i øjet? Ja. ja, Hvordan slapper du egentlig af med det? <laughs> jeg, får, jeg ved ikke hvorfor Jeg er så fucking stor en idiot Jeg får altid chili dressing i øjet Det er hver <laughs> evigeste fucking gang jeg har rørt ved noget chili Så det første jeg gør det er at jeg har finger direkte i øjet Og så går jeg rundt og græder en time Ja, men en familiepizza til dig selv? Ja, okay Jamen, du skal, jamen den skal jo bringes ud Og så skal ja. du bestille for 100 kroner Og så jeg får og ud jeg er ud af der. at jeg kan, også kan pløje en hel familiepizza selv Wow Det er en lorte familie Hvis de kunne kæde den der, vil jeg sige jamen, det, det er også også rigtig nok fordi Så det, stor er den ikke Ej, det er den sgu ikke og altså, jeg også... kan huske familiepizzaer, familiepizza for dengang jeg var lille ude i Vestjylland. Ja. Der lavede de fandme en familiepizza. Ja. du skal også huske fordi det kunne... blev større. Altså det kan, godt være, det nej, det kan nej, være det er det bare det blev større pizza lige blevet større. Nej, fordi de var nemlig altså du var, det kunne fandme forsørge en hel øh, skoleklasse. Altså sådan en familiepizza derude. Der var fandme meget pizza. Fik i pizza i skolerne. Nej, ikke det, er ikke sådan noget. Nå, så så en fritidsparty børn. Hvem skal have pepperoni? Det var det var mere sådan noget. Det var den bedste pizza nogensinde. Jeg skulle mere sådan noget, hvis man var til et andet arrangement. Ja. <laughs> for eksempel skoleudflugt, eller et eller andet. Vi holdt en gang fodboldafslutning i klubben, mm. jeg spillede en gang, øh, hvor vi fik øh, tun på vores pizza. Det må jeg fraråde. Det er kraftedeme for uglækker. Sådan noget helt varmt dose Jeg ja, kan generelt ikke så stor. Øh, jeg har aldrig rigtig kunne forstå, hvorfor der skal fisk på pizza. Og man kan også få den der, der hedder Seafood Dream, eller hvad fanden det er, <laughs> hvor de putter rejer og muslinger på, og alt muligt. Bare, øh, hvorfor fanden muslinger? Jeg ved altså? Du kan ikke det? Nej... Altså. Ja, man kan sige, de har været flink lige at tage dem ud af skallen først. Det, synes jeg, det skal vi være glade for. Det har de det? Ja, det har de. Der har okay. de, de været flinke. Jeg havde et billede af, at det bare var sådan <laughs> en masse skaller på, på en pizza. <laughs> hvor man bare overhovedet ikke fik nogen oplevelse ud af det. Du man bare sad en pill... med krabbe på, hvor der ligger en krabbe på noget ja. dej. Og så skal vi pille den ud. Ja, vi skal videre til næste ja, Nej, nej, nej. Jeg har lige fundet det her faktisk. Uh, der står Nå. her, at, øhm, at Machavang, som i løbet af de første seks uger, har taget 10 kilo på. Seks uger. Er det gået snap, så gået meget hurtigt. Hvad hva, hva, fanden skal du æde? Altså, det er jo fuldstændig sindssygt. Jamen, jeg ville faktisk ikke engang vide, hvad jeg skulle spise. Nej. Altså, rent fedt ville være et forslag. Jo, jo, men det kan du jo ikke rigtig fordøj. Nej, det, det, det, Altså, jeg, jeg hørte uh, Charlotte McCloskey. Hun har vokset 20 cm rundt om livet. Wow. Fuck. Er du okay. sikker på, at hun ikke er bare blev gravid? Ja. Ved. Ja, ja, det, er det, er, det er også en meget hurtig graviditet. Jamen, det ja, men er. der er meget hurtig genvej til at tage på. Altså, bare ja. blive gravid. Så skal hun tabe sig ved bare tvangsføde. <laughs> tvangsføde. Ej, nej nu bliver det ulækkert Nu synes jeg <laughs> Bare ligge i en Nutella drop Og så bare vent på Mas, det Du har bare fået en abort Det ja. tiller altså ikke <laughs> Sådan fungerer det ikke vi skal, lige, øh, vi skal lige videre til næste nyhed Fordi der, øh, BT de er jo så Public service minded nogle gange De lige lægger en guide ind til hvordan man skal styre sit liv ja. Og øh, den her gang der er det til folk Der ikke uh, rigtig har nogen penge og øh, der er lavet sådan en lille fin grej her. Nummer et på listen her, det er ni punkter, vi skal igennem. Nummer et på listen, det er, hvor de skriver, læg dit den kort derhjemme. <laughs> ja. Altså, ja. så behøver man sådan set ikke flere råd øh, i min bog, faktisk. <laughs> altså. altså, den der liste, er er uambitiøs hvis ikke mindst en af de der linjer, det er, lad være med at læse BT. Altså, ja. de, altså ja. hvad med at købe BT? Spar 22 kroner. på den. Men er den der artikel, er den så under den der, den der var det, sektion på BT, hvor man skal betale for at være medlem? Ah, nej, nej, nej. Nej, det kunne ja. altså være fedt. Åh, oh, det, det havde været meta. Ja, ja. Hvis du havde adgang til den artikel, så... Hvis du Men hver, hvis, du, hvis du ligger dit anden kort, dem, så har du stadigvæk dit mastercard med jo. Altså, det giver jo ikke... Altså. Ja, dit de American Express kort. Ja, altså, altså, <laughs> Som du har fået. Ja. Fordi du var sådan en fucking bages bankkunde. Ja, lige præcis. Hvad skal du egentlig se for, at man får sådan et? Jeg kunne virkelig godt tænke mig... Åh, at... det er sådan noget med, at man skal... Um, altså, meningen er jo, at man skal kunne hæve sådan noget et par hundredtusind i et hug. Nå, okay. Altså, skal vi være helt ærlige, der er ingen af os tre, der ved noget om det? Nej, nej, nej, nej, nej, Vi Jeg vil forældre aldrig behov for at vide nej. det. Nej. Det, jeg kommer aldrig nogensinde til at stå Hvorfor skulle man hæve 100.000 i et hug? Fordi man er en kæmpe chef. Jo, jo, men altså... Der er jo ingenting, der foregår kontant, og I slet ikke de Altså det eneste, jeg kommer til om, det er, at man kan få sådan 6 liters vodka eller en sted til 15.000. Og hvis du så skal have rigtig mange af de deres stjernekaster i, så kan det godt ja, ja. Det skal der også have rigtig, rigtig meget mix med. Ja, men jeg hedder jeg folk, der køber. Hvorfor skal du have den store flaske i din mongol? Ja, det fatter jeg godt nok heller ikke i en brik af. Ja, det er fedt med det der, hvor der er lys i bunden. Ja, men ja. Nu, selv men. På, nu, nu er vi jo Nu har vi jo også været på Sensa, når, når, når folk de køber de der flasker ja. så Så skifter de jo sangen ud med en anden en, så man ligesom sådan kan... Så ligesom der er sådan en præsentationssang er nu nu er der endnu en idiot her over i Hørnekræft. er det også bare så duchi. Ja. Hold kæft, hvor er det ulækkert. Det er voldulækkert Altså nu kommer jeg oprindeligt fra Aalborg og der der der har vi <laughs> <laughs> der, der har vi jo det Vita. begreb, der har vi det begreb der hedder Oldboy, ja. der hedder hvad hedder det, er Ja. Og det er dem der når sådan klokken bliver 5-6 om morgenen i gaden, mm. øh, der så kommer ud med de der flasker, halv liter, så 3 liters vodka flasker, Fordi de drikker jo ikke drog, de drikker rigtigt. Nej, nej. nej. Og så, og så, men de er jo stadigvæk fattige nok til at have de der, den der flaske med hjem. <laughs> så hver aften, når du sådan fredag eller lørdag, ja. der, om, der om natten, der om morgenen, der, så, så er der sådan, som regel sådan 2-3 stykkerne rundt med sådan en flaske, fordi de skal have den med hjem, så den kan stå nede på, ned på drengeværelset. Ja, <laughs> det er deres fars mors kælder. Ja. Ja. Mor kommer ikke at hente mig, jeg kan ikke bære min flaske. <laughs> <laughs> det de, <laughs> de er jo så ulækkert. Altså, der hvor han fortalte mig i går, øh, en af vores kollegaer, Uh, om priserne ned på Bernhard ja. Der kan man købe uh, Der kan man få et bord uden noget Det koster så 700 kroner Hvis man køber den store bordpakke Så koster det så 3000 ja. Og der får du så også en masse lort ja. Altså nu er jeg jo typen der faktisk, der faktisk er til Er ud for sådan noget der <laughs> Hvorfor? Uh, jamen, det, det, det er jo, det er jo det, der er sådan, der er sådan et, et, et parallelt verden Fordi der er jo ikke nogen mennesker der rigt, fakt, rent faktisk køber det til de, de priser Altså Alle de mennesker der har de borde ned på de der klubber. Ja. Det er jo ansatte derinde, der får det til indkøbspris, <laughs> og så sætter der sig ned. Det er jo sådan en falsk verden. Der er ikke nogen, der rigtig, er, der rigtig køber det, tror jeg. Jeg håber, jeg kræfter dem heller ikke. Er. Det er faktisk løgn. Øh, jeg har en ven, som gør meget i det der. Så ham man du meget venner med. <laughs> det, det, det, det, det er faktisk svært at være længe siden jeg har set ham. Øh, øh, han ligger han smider nogle gange snaps op, hvor de står og hælder den første flaske ud. Kæft, I den her bælge. Fedt. Nej, øh, jeg, jeg sidder altid og tænker, hvad fanden er du altså? Jamen altså, jeg giver det slags. videre på listen. Ja, ja, ja hvad var, jo, det var For helvede, men vi kunne noget til 1. Nummer to, det er lad være med at låne penge. Ja. Hold det kæft. synes jeg, jeg faktisk er et godt råd, fordi alle de der, øh, hvad hedder det, Saplo og øh, nup og. Ja, øh, Jamen, det er jo og helt og vildt med lige præcis med dem de der firmaer der der papper et nyt op hver måned. Jo. Ja. Ja, ja, ja, ja, Det er jo helt sindssygt. Ja, af det samme firma. Ja, sikkert. De har bare lavet en nyt. Det er fandme hvordan det. Nummer tre på listen, det er at hente en planlægningsapp. Jeg ved ikke lige hvordan den skulle hjælpe med. Jeg håber virkelig det er en betalingsapp. Det gør jeg virkelig. Planlægningsapp. Som mm. man kan se hvad man skal hele ugen. Ja. Det hedder en kalender. Jeg går til. Også. Jeg går til Det ved jeg ikke hvor du sparer penge på. Nu har du bare brugt penge på en kalender. Ja, men jeg går til golf i Hellerup øh, en gang om måneden, så, lige så min... tror jeg ikke hvis du går til golf i Hellerup, <laughs> så tror jeg ikke du har behov for den liste der. overhovedet. Tror jeg heller ikke. Og skal man sælge sine gamle sager som punkt nummer 4? Det kommer så også an på øh, hvad for det er yeah. Jeg har et penalhus, jeg kan <laughs> Ja, men du, altså det, det, er faktisk, det er faktisk ikke noget dårligt råd, det der, fordi min, min kæreste, hun har sådan noget med, at en gang imellem, så, så begynder hun at sælge ting Jeg ved ikke, hvad det er med, med kvinder, at de ligesom internt køber og sælger lort til hinanden Det gør de øh, Min kæreste, hun købte et, to år på gamle New Balance øh, sko for en 50'er Okay Her i mandags Ja Det er jo bare en eller anden pige, der har haft noget liggende og så ja, bare ting. det ja, skal jeg ikke bruge Og så kan min kæreste gå med dem én gang og så sætter den videre til en anden pige og så kører lige ligesom i, i, i ring. Altså, min kæreste, hun går meget ind op i det skal være de rigtige mærker og sådan nogle ting der. Ja. Og jeg snakkede med en Det skal har... være Puma. Ja, det skal være Puma. Og er det det skal, oh, og det, der det? skal være det der vores mærke fra Fötex. Det skal være det. var meget sted omkring. Hvis du ikke kan købe sig til så må ikke have det ikke Nej, det kan det ikke. Det er en sindssy sted. Jeg skal have det der Lidl der. Det er bare helt vildt. Ja. Kæft, det er fedt. Men hun er meget aktiv ind på det der Trendsales. Jeg snakkede med hende i, i sidste uge, hvor hun havde 60 aktive annoncer inde. Så ja, de sælger lort til hinanden Det der, og så har de det der, hvad hedder det uh, Tradono-appen, som de også bruger Ja Okay mm. Siger det ikke også lidt om, at man bare har, har købt rigtig meget lort? Jo jeg har, noget, jeg har ikke noget at sælge Det har jeg heller ikke Altså det tøj, jeg ikke går i, det, det går jeg ikke i, fordi jeg har smidt ud Ja jeg, jeg går ind til det smadret Altså det med at sælge par sko altså, Prøv at se dem her Jeg kan sgu da ikke Jeg Nældent. går ind til dem her Der er huller overalt og ja. så Jeg kan godt lide at vi sidder på en radio Og siger Prøv at se de her sko men mm. du kan sgu da godt se dem Du yeah. kan sgu da godt lige vurdere Besk Beskriv dem Jeg kan fortælle til lytterne uh, De har det været er, Det er mærket uh, Lacoste Lacoste uh, Så det kan faktisk også være at mærkedræk Vi sender derover. Uh, og så ligner der noget Eller uh, mudder du har på dem Ja men det er sådan Første gang de blev beskidte Så vaskede jeg dem. Så havde jeg ejet mig to uger, og så skulle jeg til Grøn Koncert eller et eller andet. Altså, ja, så kan man lige så godt. Så har man givet op. Hvad til Grøn, hedder det nu jo? Hedder det bare Grøn? Nu Hvad er det Grøn, de her navn nu? Uh, Ja, det er bare Grøn. Uh, ja. Og så, så er det, så øh, lidt mere klub, så skal man selv vide det sidste ord. Vi skal lige... Øh... Ja, kom videre, vi, vi har travlt med det her... Øh, ja, spartips. nummer 5 på listen, det er at gøre det til en konkurrence. Oh. Om at spare penge. Ja. ja, lige præcis. Med sig selv eller andre? Jeg Ander. ved det ikke. Så kan du mødes med alle de andre fattige. <laughs> <laughs> ligesom. Da jeg var i byen i weekend. Ja. Jeg købte ikke et bror. Slet ikke Nej Jeg købte slet ikke et bord <laughs> Den korte der derhjemme Og jeg havde selv solgt alt mit tøj <laughs> så jeg, så jeg Rigtig, rigtig lort af aften faktisk Jeg havde ja, Virkelig jeg fik ikke noget drik. <laughs> Nå, jeg uh, prøver Nummer 6 det er faktisk Man strik drikke vand fra hanen okay Jeg forstår det Det er fordi at Når du bruger glas <laughs> Så skal de jo vaskes op Og sådan noget opvaskemiddel Det er jo ikke gratis Så konceptet er For at spare penge Skal ja. du ikke direkte fra hænen Ja lige præcis Jeg håber fandme det Det er rådet gået på Jeg håber fandme ikke det er Stop med at købe bare Dere kæmper mongole Du bor i Danmark Du skal ikke betale 20 kroner for en flaske vand Nede i, i Nede i fucking Hvad hedder de 7-11 Nej Æ, Nummer 7 på listen Det er at drop dit, uh, dit streaming abonnement Hvis man har TV2 play Eller et eller andet S Stream lovligt. Simpelthen <laughs> det. Ja. det er meget nemmere du skal slet ikke leve. Hvorfor? Det er da den der, det der liste Det er en mega åndssvagt liste det også derfra, Hvad har du tænker, regnet hvad? med det? Ja, til? Ja, men for fanden også altså, hvad, altså, Hvis du har behov for det streaming Så har du vel behov for det streaming Men her der er der faktisk øh, Nummer 8 på listen Det er faktisk et som jeg selv har efterkommet Det er meld dig ud af Folkekirken Ja, mm. det er skide smart. Det er, det er altså, men hvor meget er det om året man sparer? Det er 1200 Og ja, det om kommer året? an på hvor meget du tjener jo Fordi den ligger jo på sådan noget Hvad er det procent eller sådan noget? Eller meget der. Ikke så meget det at men kirkeskatten er sådan en procentdel af din indkomst, så det kommer an på, hvor meget du tjener. Hvis nu er du er mærskdirektør, melder du ud Folkekirken, så mister vi et par kirke. Altså der står her, der står her hvis du tjener 20.000 kroner... Så, så lukker der en kirke i brugst. Ja, det er skønt. Hvis du tjener 20.000 kroner om måneden før skat, så betaler du i alt 1.920 kroner til kirken. Ja, men det er jo så det, altså skal du bare gange op. Ja, ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Og der er jo ikke nogen, der lytter til det her program, der tjener over 20.000. Nej. <laughs> altså Nå, den sidste, det er at drop mærkevaremad. Jeg mærkevarer. Jeg ved ikke lige hvad mærkevarer mad der. det er vel sådan når hvis du insisterer på at købe Stryns og ikke. <laughs> ja, okay, den, den der er jeg faktisk den den ja den ja okay. Lige ja, den kan jeg faktisk også se. Det det den går jeg ind. Ja. Og de der jeg Chanel avocadoer, om. dem skal du bare da ligge ja. <laughs> ja. Jamen, jeg kan nemlig, ikke, jeg kan, altså jeg kan ikke spise, spise andet end Stryns leverpostej. Nej, jeg vil også sige, det foretrækker sig også den blå der. Det gør også. Ja, eller fransk leverpostej, den gode. Det er der med bacon på, ikke? Nej. Nej, okay. Nej. Men det, det, jeg, det kan jeg ikke gå på kompromis med. Altså, hvis jeg kommer hjem til folk, og de siger, vil du have leve på? ja det vil jeg gerne. Så ser jeg, nej, okay, det er jeg jeg ikke jeg kan det er, ikke. Jeg kan ikke edde nogle det. Hvilke kedelige venner, du har, er du blevet taget hjem på leverposteje. <laughs> <Det var, laughs> du kan godt blive til nogle bedre var, okay, jeg venner. Jeg, tænker, jeg håber ikke, det er den samme mand, som køber dyreflasker, der lever lever leverposteje. Nej, <laughs> nej, det er det ikke. Nej, jeg tænker, jeg tænker faktisk, at på min kæreste. Okay. Fordi hun er meget på SU. Ja. Så det er det, jeg står for i vores parforhold. Det er, når jeg kommer hjem til hende og jeg synes, Hvis du vil gerne have noget med At pålæg til morgenmad eller et eller andet Så ved jeg godt, det betyder Kan du ikke lige selv tage stryens med? Fordi jeg ja. gider ikke tale 28 for det Jo, det kan du godt hmm. det er, det er en Jeg virkelig... kan heller ikke drikke billig sodavand Ja, det kan jeg så godt Kan du det? Ja, snilt Det, kan er, det der ikke. er frem halvøje Nej, men altså alle mulige, alle mulige mærkelige øh, fyldt med acetone og alt mulige sager. Jeg er vild med det. Lapper det mig. Jeg kan ikke... altså cola, det skal være Pepsi eller Coca-Cola. Jeg kan ja, ikke drikke andet pis. Ja, det vil jeg også sige. Der er jeg sgu enig med dig. Så bliver jeg trist. Jeg har det på samme måde med Nutella. Det skal være Nutella, Nutella. Så i det der, den der afsnit af Luksusfellen, det er jo legendarisk nu, med dem der havde insisteret på, at de ville selv sørge for at spare penge, så de havde besluttet sig for kun at kunne leve af hvidt brød og Nutella. Åh oh, ja, det er rigtigt. Ja. Ja. Så de brugte sådan noget 80 kroner om måneden på Nutella ja. eller sådan noget. <laughs> Jamen det er så genialt Altså hvor får de det derfra? Og det værste var at de jo ikke engang tyg De to Det var utroligt Nå ja. og, de havde, og de havde ikke sparet noget som helst Nej, altså, Tværtimod Også altså, hvis du køber Nutella Hvis du ikke køber det ved grænsen Så koster det jo sådan noget 45 kroner for et glas Ja, ja det er ikke engang løgn. Og så et hvidt brød. H -h -h -h -ha, har du været igennem hele listen? Ja, vi er færdige med <gryk> vi har også næsten fået nævnt alle mærkevarer der er i hele verden. Ja, <laughs> det kraftede dem sit på. Og okay. det her afsnit er sponsoreret i samarbejde med den supermarked Honolulu. <laughs> ja, Honolulu. Jamen øh, næste segment, det er jo en historie om Trump. Ja. Som har rådet sig ud i den uvær omkring den amerikanske borgerkrig. Er det et fast element, de skal have nyhed om Trump? <gryk> ja, det, ja, vi kalder okay. det nedtilling til atombomben. Ja, okay. Lige præcis. Der har han sgu ikke lige haft styr på sin historie. Uh, han har sgu taget fejl af datorerne, eller overstandene, uh, kan man vel troligt sige. Um, der var et interview, uh, hvor, han, hvor han snakkede lidt om den amerikanske borgerkrig. Um, og han uh, nævner i den forbindelse, at Andrew Jackson uh, var hans store forbillede, fordi han uh, kunne have stoppet krigen. Problemet er bare lige under den amerikanske borgerkrig, og den brød ud, der havde Andrew Jackson altså været død i 16 år. Og der var det altså ja. Abraham Lincoln, der var Det engang. Ja. Um, den lille, den lille, lille, lille svupser. Det, det er en stor svipser, vil jeg våge Det er med dumt. <laughs> jeg tror altid ikke, at Trump vil jeg ved noget om det der så Det kan jo være det samme. Jamen, jeg tror slet ikke, han har nogle holdninger. Jeg tror, der er nogen, der presser det ned overhovedet på ham. Altså, han kan simpelthen ikke være så dum. Det er der ikke nogen mennesker, der kan. Har du ja, været det, i USA før? Ja. har du ikke set sådan nogle interviews, med, hvor ja. de laver sådan noget... sige, how dumb Americans is. Og så begynder de have spørget dem om alle mulige ting. Nej, der har jeg ikke. Har I begge to været i USA? Nej, jeg har aldrig været der. Nej, Adrian, har du været der? Ja. Hvorhen? I øh, Florida. Og det er jo også bare, det er jo Amerikas røvhul, så det er jo bare direkte direkt over til, det siger de i USA, altså Florida det er, det er Amerikas røvhul. Hvorfor det? Fordi at det er fyldt med mennesker, der er, det, det, det svarer til, øh, I kender Randers. Ja. ja. Florida det er Amerikas Randers. Okay. Seriøst? Okay. Jeg troede Og faktisk, det var sådan en fed by. Jamen, nej. Jamen, altså, det er jo hele det er jo sådan noget plastikpatter og solarebrune, og øh, du ved... Nå, på den måde. Jeg ja. håber fandme ikke, de er i, i Florida. Ej. Det ville fandme virke dumt. Prøv at gå udenfor, lige en enkelt gang. Lige at ned på stranden en ja. gang. Øh. Det var, fordi I har en. Og det var varmt, så bare... Prøv det. Nå? Nå, jeg, no, jeg, jeg troede mere, det var sådan noget Texas. Det er det jo også, men det er jo mere white trash, ikke? Det er jo mere, det er jo mere ja. tønder. Øh. Det, altså, ja, det er faktisk rigtigt. Det, ja. Hvorimod, altså Randers, ah, ja, er Okay, ja. ja, nu giver det mening. Ja. Jamen, der er jo mange rednicks red i Texas gået ud for. Ja, det, det er meget sådan noget med, at man ejer en pistol og synes, at dødstraf er det fedeste i hele verden. Ja, lige præcis. Og så går man i ja og har et halvt i munden. Ja. Jeg tror, du skal ja. prøve at besøge USA. <laughs> er de ikke alle sammen med på det, du tror <laughs> Hvor er jeres traktor? Altså, Sådan tror jeg, det er meget, er nede i, nede i Dallas. I Dallas. I Dallas. Det er utroligt, at du kan. det kan man faktisk godt slippe af sted med at komme med sådan nogle holdninger der. Hvis nu jeg sagde, at de snede i af Afrika, de er alle sammen med, du ved. De er alle sammen med AIDS. De er alle sammen med AIDS. spiser bananer hele tiden. <laughs> det, det må man jo ikke, men man må godt sige, at dem fra USA, de er alle sammen med Rano de overholds. Der er ikke noget ja, galt ja. i det. Man må også godt jeg, jeg tror også bare, at det ikke er racistisk. Jamen det er det jo heller ikke. Ja, altså, Det er ligesom at sige, at folk får retter og strækker mukai. Det er jo ikke racistisk. Det er bare et faktum. Det er bare et faktum. <laughs> det er bare et faktum, <laughs> det er bare et fact, jeg ved. Altså det har jeg læst. Uh, hvis I ikke har med på den her Trump-historie Så lad os lige gå videre til den her jeg quiz her Jeg bliver altid så trist ja. Ja. Skal, ja. vi ikke, uh, skal vi ikke holde en, en, en lille kort pause Jo, lad os hvor, hvor vi skal høre uh, <laughs> Ja, det er faktisk kun os, der skal høre musik Ja Så, så vi vender tilbage uh, lige om lidt Ja, som så er nu Det er nu Yes, og så er vi tilbage igen Ja Og uh, først vil jeg gerne lige påpege At, uh, at, uh, at jeg har haft propperne i ørene i en, <laughs> en uge nu mm. Det er rigtig rart. Men du har været i Riga? Ja, ja. det har jeg nemlig. Og, øh... og så fik jeg propper i ørerne, da jeg fløjt over. Ja. Og så tænkte jeg på vej hjem. Det bliver udlignet nu. Og det gjorde det så slet Det gjorde det overhovedet ikke. Men blev det værre, dengang du rejste fra Ria, så? Øh, ja. Da vi var okay. på vej nedad igen, der tænkte jeg, okay, nu siger det buf lige om lidt, og så kan jeg høre alt. Ja, okay. Det gjorde bare ondt. Ja, det var skønt, jeg Ja, så nu skal jeg få noget på noget andet. Og hvad, hvad, hvad er historien? Jamen, det, bare, nej, det var egentlig, at jeg har været i Riga, og så Nå. vil jeg egentlig gerne give nogle, så jeg gerne give nogle, nogle rejsefif ja. til folk. Jamen skyd. At, øh, at, øh, det er Letland, ikke? Jo, det jo. er det så. Øh, hvis man gerne vil til Riga, så skal man... Altså, det, man skal nok ikke lade være. Nå? Det er, ikke, det, er ikke, øh, det, det er en ret kedelig by. Hvem var du der med? Min kæreste. Er det ikke bare det der har været kedeligt, så? Nej nej nej, fordi vi drak rigtig meget. Ja okay. Nej, nej. Det er ikke øh... Nøj, sådan et parforhold. Ja. Der har det sjovt? Ja ja, det har vi nemlig. Jamen det, øh, det er faktisk meget lækkert. Altså forskellen på, om jeg tager ud og rejser med min kæreste eller jeg tager på drugtur med drengene, det er tre kirker. Ja okay. Altså det er den eneste forskel. ellers så handler det om det samme. Okay. Det kulturelle indspark. Ja, nej det er dejligt. Nå? Men der var ikke noget. Altså verdens mindste by. Man kan se alt i Riga på ja. øh, på en halv dag. Ja okay. Altså vi nu, når vi lige snakker kultur, så havde vi jo også et segment i starten af det her, da vi startede med at lave det første program, der hedder Aarhus som europæisk kultur hos ja. Det droppede vi simpelthen det, igen. Det, det, det blev vi tør for. Der var ja. ikke nok. Var det er også ikke fordi, ikke, jeg tror jeg heller ikke lige i typerne, der ligesom deltager i de der kulturelle tilbud. Der er jo ikke nogen, der deltager i. Nej. Jo, jo, jo. Hvad? Hvad? Men, altså, du ved, altså, der er jo musicals, og der er kunstudstillinger osv. Min kæreste, hun læser æstetik og kultur. Øh, ja, i hvert fald er det jo. Og hun, så kan fortal godt tage til rig, altså hun fortalte om at der er mange mange fede indsparker, rent kulturelt sådan, øh, på det, sådan, det kunstneriske niveau. Hvad er det for en app hun har hentet siden hun kan finde ud af alt det der? Nej, ah, men det er, jo, det er jo hun er jo bare en del af miljøet ikke? <laughs> ja. Ja. Og sådan overhust op Det er jo det er jo en lidt lukket gruppe. Ja, det er det jo <laughs> faktisk desværre. Og det mest triste, jeg ved, det var, at jeg var i, jeg var i Horsens og spille øh, koncert her i fredags ja. øh, Og der er jo på vej derned af, der kører jo gennem alle de der byer. Ja. Øh, og forbi motorvejen, så kan vi også igennem For eksempel noget som Randers Randers, der har de jo De er jo også en del af Kulturhovedstaden Ja, ja, ja Nå, no. det, det, det er simpelthen så trist Det der med, at du ved At, at Randers ligesom Er en del af det ja. På en eller anden måde Jamen, de var faktisk ved at få den øh, For næsten Aarhus Altså som hovedstad Der var Randers lige ved lige Kulturhovedstad Fuck Det du. havde været smadret Ja Det har også været væsentligt sjovere Synes jeg Ja Det jeg kan ikke lige se, hvorfor Nej, men, nej, øh, nej, nej Ikke helt det er fandme reklame. Ja, det er mega dårligt reklame, men det har da været sjovt, hvis der er gået japanske turister rundt i Randers, og bare sagde, ah, det er sådan alle danskere ja. Ah, Og de her knaller, det har vi også derhjemme. Ja. <laughs> det er helt det samme. Ja, fuldstændig. Faktisk så fandt jeg ud af over i Riga, at øh, eller i Lettland generelt, at 45 procent af Letland det er skov. Nå? Det er krafted med meget. Ja, det er lidt for meget. Alt, alt for meget. <laughs> også til min kæreste sagde, så sagde hun, jeg også meget skov i Danmark. Så sagde jeg, prøver at gå ind og tjekke, hvor meget. 13 procent. Ja, det, altså, alle vores landbrug, altså alle vores skov, de er jo blevet omdannet til marker til landbrug. Ja. Hvordan givet... bruger de så de skov til? Øh... <laughs> Jamen, det er faktisk dumt. Fordi vi fandt ud af, at, hvorfor de ikke har så meget historie derovre mm. i Riga. Det er på grund af, at, at de byggede deres hus i træ. Fordi Napoleon gerne ville slås med Rusland. Ja. Og så, når han kom, så kunne de jo lige hurtigt brænde byen ned. Nå, Ja, og så, de, det gør de også. De brænder også byen ned, fordi de tror, han kommer. Det gjorde han ikke. Var det er et... med Ja, det er kraftedemærveligt. Men jeg forstår bare ikke, da vi fik det at vide på den der guided tur, det virker som om vi var den eneste, der tænkte, hvorfor fanden skulle I brænde den ned? Ja, altså. Det er da en mærkelig holdning. Slet alle spor. Jamen, er, er hvad? Hva? Hva? Altså, så de er bange for, at han kommer og ødelægger deres by. det, vi er selv? Og så selv. Ødelægger ødelægger det, for vi det selv, hvad fanden det? Hvad er det, selv. Jeg ved ikke hvor, hvor de har den der logik fra. Nej, nej, altså virkelig som om, at vi var ens på den der tur at der var stor Hvad fanden snakker I om? Hvorfor fanden skulle vi brænde den ned? Hvorfor ikke bare tage chancen? Ja. Flygt eller i eller Så kunne skulle være, droppe det. Det det kan også være at han slet ikke har haft nogen intentioner om at brænde med. ned. Men det er faktisk meget fedt, fordi Men, de, men det, det jeg hørte dig sige det er, at de ikke bygget det op siden da Polen var der. Øh, det var i 90'erne, de begyndte at bygge øh, byen op nærmest. Wow. Wow. så det er meget meget nyt inde i selve centrum. Ja, okay. det er Det helt nyt nærmest. Ja. det jeg hørte dig sige, det er alle i Letland er fucking gode spejdere. Ja. Altså de er <laughs> ja. Helt vildt. FDF er i hele bunden. Ja, han, han, han fortalte også, fordi så kom vi ned, så var der sådan en stor grøn park. Helt super lækkert. Så sagde hun, ja det her, det var jo sådan byens gave til borgerne. Ja. Efter de ligesom havde brændt byen ned. Jeg måtte kæft en fed gave. Altså. Kan, du, kan du ikke lige sådan komme med de tre ting fra, fra Letland, sådan, sådan letlands kultur? Hvad har man ligesom tænkt at byde ind med? Ligesom øh, de har lev på steg, stæk, og fremad. Hvad har de, de de kan sparke ind med? Øh, russiske ghettoer. Ja Er meget noget de har Så er alle russerne er smidt ud I sådan en form for gælderup Ja Bare meget meget tæt på byen Så er der sådan en russisk mm. ghetto Og så er der øh, Nogle andre ghettoer Og så Og så har de noget, øh, noget Noget mad Som er sådan Noget meget meget Sødt brød Med, med, med kød indeni Okay mm. Det var den ene ret de havde Ja Altså som, som var deres Smagt fint Det var slet ikke det Men alt andet var bare øh, Lort Ja forget, Og vi snakkede det. også med nogle, nogle Reganere Som jeg kalder dem øh, og, og, og de, altså, de har ikke nogen historie. Nej. De havde ikke noget at fortælle. Det finder mig også kedeligt. Det altså, de var ikke sådan, man spurgte, hvad, gør, hvad er sådan rigtig lettere? Hvad ja. er det? Nogle af os er russere. Okay, fedt. Jamen, <laughs> Super fed kultur. Det gik også bare, som om det hele er bare er en form for Rusland. Bare det er vodka ja. og, og, det er, og, fordi og, de og kød har, i, i dag. De har skiftevis været overtaget af, af russere og tyskere. Okay. Så de snakkede meget om, at deres arkitektur var meget tysk. Ja. Hvad, fanden Hvad fanden er tysk arkitektur? Ja, meget er meget Det er kraftigt. Det er meget skarpt optegnet. Øh, jeg kan godt formid. se, at jeres formet som swastikas. Det kan ja. jeg godt se. Ja, jeg ikke. Jeg ved faktisk ikke om det er en god måde at bygge bygning op på. Det kan være at du ligesom udnævnt dig sådan for ligesom får sol alle steder. Ja, det ved jeg ikke. Det er sådan. ja, men på havnen i Aarhus, det er jo bare det formodede svastika. Jeg ved det nu sket at der da du ligesom har lavet en byplanlægning, og så først når de blev færdige og skal og tage de der over, altså ved det op ja. en helkøbter og tage skud op, kunne vi komme til at ja, sige Det tror jeg det er. Det er der, der der, hvis man går ind på Google Street View, så er der nogle steder, hvor der bare er bygninger. Jeg tror det er i USA ja. at der er der sådan en bygning. Den er bare formet som en svastika. Ja, apropos det nu stikker vi heller, jeg så det fantastisk. Det er jo nok gamle er link fra, fra Reddit i går, men jeg så det på, på, hvad det, på Facebook, at det mm. er en, en form for spil. hvor det, det ene hold er jøderne, og det andet hold er nazisterne. Oh. Så stiller man kobberne op som et svastika, og det andet hold stiller det op som en jødestjerne. <laughs> og så er der selvfølgelig specielle regler med til. <laughs> for, for, for eksempel, så, så, så nazisterne de har det, der hedder blitzkrieg. Øh, kastet Som er specielt move De godt må lave Hvor alle på holdet Må kaste indtil øh, ind Hvad jeg sagde rammer Ja okay øh, Deremod så har jøderne Så det, det, det der hedder øh, Anne Frank koppen <laughs> hvor, <laughs> hvor de må tage en kop Og stille den et, et, et tilfældigt sted I rummet <laughs> Okay Den skal, okay. skal stille op med loftet <laughs> Nej den skal ikke rammes Okay Det er og så kan man den sidste ligesom, tilsvarende lave det, der hedder Outfits uh, movet hvor man uh, tager en af fra jødernes hold og tager dem ud af spillet. Uh, <laughs> Hvordan kan det... Altså, øj, det laver ja. da så sjovt spil. Ja, og altså, hvis du sidder op på kollegegang i weekend og tænker, hvad fanden skal vi lave? Ja, ja så... Hør hvad Adrian lige har foreslået Jews versus Nazis Ja, lige præcis From the dark side of the moon <laughs> Kæft det er et vanvittigt spil Nå også, det, er. Når, også det der med uh, Irika, det der med at De er så historieløse Der var også, de har også bygget så kæmpe stort palads mm. Til uh, en eller anden russisk leder ja. uh, Og så der op på, så, Når man lige kiggede efter Så kunne man lige se At uh, hammer og sejl det, det var der lige på toppen af det No. Mm. Og så er det sådan noget, nu her bliver det ikke rigtig brugt til noget. Og de snakket om, skal vi ikke prøve at pille det der og sejl ned? Det er bare fordi, vi ikke er <laughs> overtaget af ruslandninger. Nej, nu har vi bygget det. Og, øh, det er de bare lige med. Ja. Kæmpe stor bygning ned i guld nærmest. Okay. Det er og sejl. Ah, det er de meget. det, det lyder, lyder lidt som et kedeligt sted. Det er mm. et røvkedeligt sted. Det er rejstips herfra. Lad være med ja, Tasserike. Det er faktisk lige at snakke om det der Tallin. hammer og sejl der fra, fra Rusland. Uh, den der 1. Maj, det der 1. maj-møde. Ja. Der var jeg, gik jeg en tur på strået, hvor jeg så en, øh, en flok, der kom gående med deres røde faner og fjellrev, og jeg ved kraften ikke hvad, ja. øhm, hvor de havde øh, hammer og sejl. Kommunist? Ja, okay. Ja, lige præcis. Det troede jeg ikke eksisterede længere. Nå, jo jo jo jo, jo, jo, jo, jo. De sidder i Folketinget. De ja. hedder <laughs> Enhedslisten. Ja, de kører bedste det projekt. <laughs> ja, det går bedre end nogensinde. Nå, vi skal til quiz. Vi skal til quiz'en, øh, som hedder Hold nu kæft, Tommy. Ja. Simpelthen. Ja. Uh, og uh, hvorfor den hedder det Det kan vi snakke om Når vi holder pause Det er simpelthen bare en, uh, en quiz uh, Hvor jeg uh, fortæller tre artikler Som måske, måske ikke er sandt Ja og når man tror, at, at artiklen er falsk, så siger man, hold nu kæft, Tommy. Mm. Og hvis man, siger, at, at man tror, at den er rigtig, så siger man bare sandt. Jeg ved ikke, om det er okay. Er, er, er, er det den, Tommy? Ja, det er den, Tommy. Det er, okay, lige det præcis. Er det. Ja, super. Ja. Det, det, så, hvis man hører en røverhistorie, ja. <laughs> som man ved ikke har skyggen. Det er faktisk meget er sandhed, past, at vi står i en kælder lige nu og er øl. Ja. Morten og jeg, vi snakker til, om at vi er blevet for interne. Og vi, ja. Nej, de siger altid nej hver gang. Ja. Det er fint. <laughs> det er, så det er så men, sådan, øhm, en intern joke, I har. Du kan jo faktisk vinde noget. Man kan vinde. Du kan vinde 20 rabatkuponer til Labelle. <laughs> Fedt! Yes. Så der er altså noget på højkant her. Ja, det, det, det er jo dig og mig imod hinanden. Ja. Hasse, Hasse er, er værd på den her, og så jeg, jeg er med. Jeg yes. har ikke uh, ja. læst spørgsmålene. Det første, det er fra Ekstra Bladet i år 2017. Det er, uh, 2017. Uh, det er i år, kan de sige. <laughs> ja, lige præcis. Og uh, overskriften lyder venstreformand. Grotesk, at EU vil stoppe dansk grænsekontrol. Meget uforståeligt, sådan siger Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen efter EU-kommissionen har krævet, at Danmark udfaser den midlertidige tid i grænsekontrol. De tror, de kan tillade sig at diktere, hvordan Danmark skal agere som en suveræn nation, siger han endvidere. Falsk eller sandt? Den er sand. Hold op kæft, Tommy. Den er falsk. Yes. Den var, det var nemlig Martin Henriksen, der sagde det her. Ja, jeg tænker, det har han aldrig sagt. Det har han aldrig nogensinde sagt. Det er fuldstændig rigtigt. Det siger statsministeren kraftedende ikke. 1-0 til Morten. Nå, Adrian. Ja. Nummer to. Det er fra Ekstrabladet, er eller Metrys Pres i 2016. I sidste år. Lars ja. Lykkevild er altså heller ikke kalde Danmark for en suveræn stat. Det er, det er sådan meget... Det går, hvad han kender... Han bruger ikke udtrykket. Nej. Det, det er alt for DF. Ja. Det er kun om Kina, han bruger det udtryk. Ja. De skal panda. <laughs> hold kæft, en suveræn stat, <laughs> der kommer på besøg nu. <laughs> jeg vil klappe en panda. Ja. Nå, det er så fra Metro Pres. Chris McDonald, jeg falder tit i et hul. Ja. Sundhedskolen Chris McDonald har øh, gjort, en, øh, gjort en stor karriere ud af at hjælpe danskere væk med dæller og dårlige spisevaner. Nu fortæller han, at han ikke selv er fejlfri, når det kommer til sommerens store fristelser. I sommermånederne spiser jeg måske 40-50 solvandsis. De, <laughs> de smager godt, og de er forfristende. Øh, og jeg, jeg kan de, de smager godt, og de er forfristende, så jeg kan simpelthen ikke lade dem være. Det er jo en dejlig afslutning på en ellers øh, skøn øh, sommer, solskins løbetur. Sandt eller falsk? Den er sand tror jeg. Jeg tror også, den er sand for jeg ved, at Chris McDonald ryger også. Gør han det? Ja, det Fuck. I er begge to gal på den. Den er falsk. Det er en hold nu kæft, Tommy. Sidste. Er det bare noget, du har trukket ud af numsen? Ja. Du har ikke taget det fra nogen anden artikel? Nej. Der er ikke nogen, der har spist 40-50 soda Har du opdigtet det? Ja. Wow. Du er mere kreativ, end jeg regnede med. Ja, ja, ja. Du kan faktisk godt blive journalist, tror jeg. Åh, ja. <laughs> oh, ja. Og finde en falsk historie. Ja, det er ekstrabladet. Nå, sidste. Lina raften afslører, Æ, sådan lever jeg et åbent forhold med min mand, og det er fra ekstrabladet, det i 2016. Mm. Læser du kun ekstrabladet? Ja, tit. Ja, okay. ja. Æm, en del. Den danske popmusiker Lina raften fortæller, at hun sammen med manden Kasper Petro øh, lever i et forhold, hvor der er plads til at være sammen med andre end partneren. Jeg kan udmærket mærke, øh, om han er vild med mig eller ej. Om han får kysset med en eller anden trunde eller whatever, han laver. Øh, det går der ikke skov af mig for. Sandt eller falsk? Har du nu kæft, Tommy? Sandt. Det er sandt. Det er fuldstændig rigtigt. Boom! Og det er dermed... første gang, jeg har vundet quizzen. Ja, det er det faktisk. Jamen, med er Morten vinder af kvisen. da da, da, da, da, da, da, da. Det var jinglen. Ja, det var jinglen. Yes. <laughs> man kan godt komme med, komme med på label, så. Ja, det må du ja. gerne. Men du kan faktisk få en trøsterpræmie, som er en rabatkupon. Sådan. Så Giv en gratis tubor. Nej, men det der er da ikke en rab rabatkupon. Du får da bare en gratis tubor. Yeah. Ja, og man skal stadigvæk betale 40 kroner for at komme ind. Ja, ja, ja, ja. Selvfølgelig skal man det. Der er ja. en dresscode. Det er i uh, samarbejde med Års Student Radio-aftalen lavet, så I kan da ikke komme gratis ind på Labelle. Fandt du i selv? Det, er fedt. det gør vi lige, det kan <laughs> ja, jeg mærke Ja, ja. Det, det, det bliver en ting ja. Nu skal vi faktisk øh, til nogle segmenter, som jeg personligt er meget stor fan af øh, De tre ja. sidste vi har Det første, det er skud ude til Vinst Og det elsker jeg ja. Fordi det er jo det her segment, hvor vi gennemgår nattelevet i Aarhus Om ja. hvad vi selv har nogle erfaringer med Adrian, har du været i byen i Aarhus I den forgangende uge? Jeg var i byen i Horsens Og så har havde... jeg faktisk havde... jeg havde... jeg været i byen ah, i, det er i Aarhus øh... Nej, det ved jeg godt Men så var jeg i lørdags jeg I byen i, i Aarhus Hvor er du henne? Uh, jeg startede hjemme med nogle kammerater Hvor vi spillede beerpong Der var ikke den lediske <laughs> øh... øh, og ariske udgave Nej. Bare den helt almindelige øh, remolade danske udgave okay. Og så bagefter tog vi jer på, øh, på Bernhardt mm. Som vi også har snakket om før Tabber, Tabber. <laughs> ja. uh, Der var jeg lige uh, nogle af mine, Jeg arbejdede ned på train ja. uh, No ad og, øh, og så, hvad hedder det, var jeg dernede Sammen med nogle af mine kollegaer dernede fra Nede på, hvad den hedder, den bar der Bernhardt Ej, øh, hvad den bar hedder, Trainer Eller Kp Kp for fanden ja Det er den ikke ejet af Trainer længere Så vi, dem kan vi ikke lide Nå for fanden, Nej. men det er sgu da i samme bygning. Ja, det ved jeg godt, men der, den, er, den er solgt ud, så det er sådan, vi så ligger vi sådan en fælder for dem, og de skal op. Ej, <laughs> og nederen, mand. Ja. Nej, den er, den, er, den er købt ud, øh, og det er vi faktisk rigtig, rigtig trætte af, fordi at, øh, før var Coupé sådan et eksklusivt sted, nu er det bare ligesom alle de andre. Ja, okay. No. Men, men, men Bernhardt har været rigtig hyggelig. Øh, vi lavede shots uden bukser på. Det er altid en kæmpe fest, især på sådan et lidt sted. Jesus Christ Hvor en af mine kammerater havde købt sådan en flaske af de der lacrids shots Og så smed vi bukserne, og så stod vi og drak den Og det må de gerne Ja, ja, ja Ja, ja, okay Så længe du har de rigtige underbukser på okay. <laughs> Jamen, det, er, det er de meget øh, specifikke omkring Det ja, ja. skal være Bjørn Bauer Bjørn Bauer Bjørn ja. Bauer, lige præcis Morten, øh, vi har jo været i byen sammen i går Ja Og jeg har drukket siden i søndags <laughs> øh, jeg ved faktisk ikke, hvorfor det her segment hedder skudt ud til vinstuen længere, fordi vi er næsten aldrig på vinstuen. Nej, nej, det er faktisk meget begrænset, hvad vi er på vinstuen. Ja, altså jeg er fandme større for alt, når Old Irish, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja, vi er der i hvert fald lidt mere. Men det er også på grund af, at vi meget er meget dernede til fodbold. Ja, det er rigtigt når. Det er fandme svært over på vinstuen. Men lad mig lige understrege en ting, at vinstuen har fået rigtig meget nyt personale, så de kender os ikke længere. Nej. Og øh, Old Irish har øh, nogle øh, bartender, som er kvindelige, med lysthår og ekstremt store patter så det er altså øh, mit trækplaster. Det er ikke derfor, jeg kommer, der vil er godt afsløre med det samme. Oh, det er fadøl og storskærm. <laughs> og de har også fadøl til en 20'er. Ja, Vi ja, nævner ja, det i hver det, program. Jamen det, jamen det er til, det, det. Øh, kæmpe, kæmpe skud ud til Kæmpe skud ud <laughs> for, <laughs> for, for at have 20 kroner Det er fandme en god idé. Ja, det er det sikkert godt nok. Og altså, vinstuenes priser de bliver også skruet på jævnligt. Gør de det? Ja. Nå. No. Det er, fandme, det er fandme, det er en djungle at finde rundt i, ja. hvad det koster. Fordi det stiger fra klokken, øh, fra klokken 6 til klokken 8, stiger det. så stiger det igen fra klokken 8 til klokken 23, og så stiger det igen fra klokken 12, og så indtil luk. Ja. Så det er øh, det er lidt vanskeligt. Det, er, det er lyder sådan nogen, der har været for meget på vinstuen, til ligesom at sætte jer <laughs> ind i det system. <laughs> Nå, ja. vi har bare været der i 4 timer og købt ja. øl i alle perioder, ja, det lige og så går det sådan, hvad fanden, hvorfor giver vi det for det nu? <laughs> jeg synes, vinstuen er et lige slimmer sted. Jeg synes også, at All Ivers, det er et okay sted. Det, ja. er, det er fint. Det er rigtig godt, men I skulle prøve at tage med ned på Bernhardt og bukser på. Det er det jeg, ikke jeg, jeg har været på Bernhardt, og det, jeg, det, jeg kan ikke øh, højt musik. Jeg kan ikke holde til det. Ej. Vi lavede jo det. Vi er jo, jeg, jeg, jeg er jo heldigvis i et fast barforhold, så jeg kan jo til at blive så tøjselig, som jeg har lyst til. Det er ikke, der går ikke noget skov af mig af den, af den, af den grund. Okay. Så øh, jeg havde sådan en... Øh, vi havde, da vi var i byen, da vi blev involvereret i fuld, så vi tog øh, sådan en barstol ja. med ud på dansegulvet. Øh, også ligesom... Vi har haft en fest Det bedste er jo, at der er mange af de der typer på Bernhardt Der rigtig gerne vil se rigtig fine ud, mens de danser Det fik vi ødelagt ja. rigtig meget øh, Det eskalerede til et øjeblik, hvor jeg fandt ud af, at der var et hul i den der barstol Det, ved, det er sådan en øh, firkantet en, hvor der er med læder ovenpå mm -hmm. Hvor der så var hul ind i uh, læderet Så jeg stod og gav en stol finger Ude på dansegulvet på Bernhardt <laughs> oh, <what the> <laughs> Mens jeg kiggede på de der øh, 18 det var en fantastisk oplevelse det, det kan jeg, Ja, okay Når er der, er der, no, no, du lige nævner Bernhardt Er der andre steder sådan, sådan, Som er de finere øh, steder Du er der Æh, Fordi jeg er der øh, ikke ja. selv altså. Og det er Morten jo heller ikke Sense, er jo et glemmer sted Censa? Ja øh, Men jeg vil sige jeg, jeg kan kun lide at være sådan nogle steder Hvis jeg, hvis jeg er fuld Okay altså, Det der med at være derinde Sådan et dro Det er simpelthen ikke særlig sjovt Jeg er også Jeg kom til at snakke om det her med Ham jeg skal special med mm. Det der med Hvor fedt det ville være At tage i byen Og så godt kunne lide det musik Der blev de spillet der Ja. Prøv at forestille jer, hvor stor en festival vil være, hvis man kom ind på Bernhardt og tænkte, fedt, Drake. Ja. Yes. <laughs> Jamen gør de ikke det? det? Det gør de jo, men det gør jeg ikke. Og alligevel så jeg Jeg synes, det er imponerende. Øh, spiller de ikke alle steder, Drake? Fordi så kan de der øh, flaskeboys, de kan stå der her, started brother, but now we're here, du arbejder stadig altså, jeg... i Fakta, så du skal bare holde din kæft. Jeg kommer nogle gange ned på Kurs og der har de altså også spillet Drake. Kommer du nogle gange ned på Kurs mor? Ja, jeg elsker Kurs Det er en bar. Ja. Ja, ja, det er ikke en del af det. Det kan godt være en Ja ja, men altså jeg er jo ikke en del af det. Jeg sidder jo bare i bar og hygger mig. <laughs> jeg har det super min kæreste hun arbejder på øh, på Peter Vessell i på Tøjborg. Oh, oh, det er sted. et dejligt, dejligt sted, sted mand. Et dejligt dejligt sted. Ja, det er fedt med godt. Ja, det er også anbefalet. Det er også billigt. Altså hvis vi er det at, det? segmentet der vi skal snakke om. Det skal være i Aarhus bytur. Ja. ja, det skal mm -hmm. det. Ellers altså, det ikke mere. Jeg har des altså vær en ret god bytur mm -hmm. fra fra Nykøbing Mors. Jeg kan lige med det med. Nykøbing Mors. Ja. Hvad fanden der? Så fortæl det lige. Jamen det var fordi... Skud til mylden. Det er jo ved, <laughs> det det det ved at skrive, skrive, øh, skrive special. Så en uh, læser sammen med hans familieejer, Jespuels øh, Blomsterpark. Mm. Så vi uh, tre drenge tog derop og skulle skrive. Hvad gav vi ikke gjort? Vi endte med at være rigtig fulde. <laughs> øh, og så tog vi byen i Nykøben Mors. Øh, hvor øh, andet, vi rent ind i to piger. Øh, hvor den ene hedder Natasha. Hun havde øh, fået lavet Silikonbrødse tre gange. Ja. Øh, og hun havde en, øh, en datter, der hed Cinderella. Jesus Christ. Så ved vi ligesom, hvad der er lige ja. det er for et Og det sted, der før jeg hen, fik jeg at vide, havde været Crazy Daisy, det hedder nu Oscars. Og ligesom for at sige, hvad det var for et sted, I ved godt de der boksepuder, hvor man skal slå, hvis man <laughs> penge i, ja. og så kan man ligesom se, hvor hårdt man slår. Ja. Nu stod midt ud på landsegulvet. Ja, okay. Oh, det var sådan ja. et sted. Det var... Øh, <laughs> dø, dø, dø. Men jeg synes nogle gange, det er faktisk det, jeg vil anbefale alle, øh, hvis de tager i byen. På et eller andet tidspunkt, prøv at tage en bytur til en anden by, og så bare, fordi du kan, altså, kan maksimalt blive dem der. Ja, ja, ja altså, du kommer aldrig igen, Jo. Det er ikke sådan, jeg kommer tilbage nu kl. 10. Du var nok dum. Det var lige, at så jeg stod du mødt på dansegulvet og bare i job og shot og bankede til den der ting. Det, vil jeg Jamen det gjorde jeg jo faktisk med en af mine, med med mine kammerater. På ja. en eller anden tid, hvor jeg, jeg vågnede op, jeg havde lidt tømmermand, skrev til den ene af dem der klokken 11. Jeg har det så dårligt, at jeg er nødt til at indtage noget alkohol for at få det bare middelmodigt. Ja. Og så sagde han, jeg laver ikke noget. Så kom han forbi. Så fik vi snakket med vores anden kammerat, han kom også forbi. Så gik vi ned for at drikke et eller andet i Jægergårdshadet. Så går vi forbi en bus. Snakker vi om. Det kunne også være, at vi skulle tage hjem til Ringkøbing og bare drikke stive i dag. Ja. Og så begynder vi lige pludselig ud fra det, så begynder vi lige pludselig at snakke om at tage til Berlin. Oh. Bare for at tage en monsterbrandet. Ja. Og lige pludselig er alt i spil, og det er Oslo-båden, Og det er, vi er vi google googler, hvordan man kommer til. Hvad hedder, hvad, hedder det, hvad hedder det første afsnit af kongerne. Hvor var, det, de Nå, var Rømø. Ja, lige ja. præcis. Vi var ved at undersøge alt mod. Men det er jo det... altid en dårlig idé, fordi du, du, altså, du skal jo bare lige regne med den der busstur, der i mellem jo, som gør dig super nederen. Ja, men det var også derfor... Øh... Nej, vi, vi, vi købte en ramme og så kørte vi til Aalborg. Perfekt. Og så lavede vi et, så vi et uh, hotelværelse, fordi vi, der var ikke nogen af os, der havde været i gaden. Så vi tænkte, hey. Var det på det der kneppehotel i gaden, I boede på så? Øh, det ligger i hvert fald lige op ad Norsnask. No, Ligger det i gaden? Ja yeah. Ja det er det ja, det, er det. Okay. Okay. Ja. det er hvor man kan lege det et par timer i stedet for ja. Nå det kan Det er ikke. et perfekt sted Det er sægt muligt Altså gaden Ikke, de ja. ikke hotellet ja. Der jeg ikke været <laughs> Det var Æh, faktisk også Jeg, jeg plejer at sige, mig så med mor Når jeg er i Aalborg <laughs> Jeg vil sige nu, Jeg har jo lavet radio før Jeg vil sige Det her det minder øh, Om ingen af de, de radio øh, Altså relaterede ting Jeg har lavet før Det er noget helt andet Det her kan jeg godt mærke Ja Nå. Det er da dejligt ja. Det er vi gå efter ja. Vi er meget loose Vi er rigtig loose Faktisk Nå, øhm, nu når vi lige snakker om billige brænderter, øhm, ja. så lad os lige tage næste segment, fordi det er SU-tips. Ja? Adrian, mm. du studerer. Uh, Men lidt endnu, ja. Har du nogle SU-tips til dem, der måske lige har startet til det? Vi har været lidt inde på økonomi. Hej, I, I kender godt pant. Ja, pant. Pissefedt. <laughs> <laughs> Men, Men kender har... du så Grønlandere som stjerter din pant? Ja, det er pissefedt. Øh... <laughs> <laughs> Jeg vil sige, hold jer væk fra fakta, de tager ikke imod alle flasker, kan jeg lige sige. Ikke uh, ej, jeg bor uh, ved Stjernepladsen, ikke så langt herfra, hvor vi optager ja. uh, podcasten her. Uh, og den fakta, der ligger derop, den vil jeg gerne have brændt ned med det samme. No. Den fakta, der ligger op, ved, op tæt på Randersvej. Ja. Ja. Det er simpelthen det verdens ringeste fakta. Det er på, at der er ingenting, der er styr på derinde. De har sådan, I godt ved godt, når man ind og handle, så, så sætter de tit de der nedsatte priser på, hvis det vil at blive for gammelt. ja. Og inde i den faktor, der sender de konsekvens et markant på, der er dyrere, end hvad, pris, altså hvad varen kost ah. til at starte med. Ja. Nå, okay. Det giver ingen mening, du ved. Så før kostede de her droger 15 kroner, nu tilbudt 20 kroner. Super. Ja. Nej, men SU-tips, det ved jeg sgu ikke lige, øh, hvad der ligesom er, er gode tips. Sige, vi har jo fået en, en god, række, god række tips tidligere i frem. til ja. at som ligesom at, og, og ligesom at sætte det ned. Ja. Altså, jeg vil sige, at mit, mit bare bedste tip, det er SU-lån. Det er simpelthen, det vil jeg sige, det er det bedste tip, jeg kan komme med. Ja. Ja. Det, er også det er næsten gratis penge. Ja. Det er, altså, det er øh, kæmpe fedt, ja. øh, SU-lån, fordi så hvis man lige føler, at man ikke har nogen penge, så, så kommer der lige 3.000 kroner lige. mere. Men det er altså faktisk genialt, fordi det er den laveste rente nogensinde i hele verden. Ah, man kan også låne sine forældre. Det plejer også at være en ret. Oh, det kan man jo blive ved med, jo. Bør for nogle forældre, man har. Ja, jo, jo, det spiller noget. <laughs> bare sådan på, hvad man skal låne her. Så altså. mor for at kunne overleve på, hvis jeg studerer, så skal jeg låne 5.000 i måneden. Det er måske. Nej, men så altså, det jeg læste og lige var flyttet herop, mm -hmm. øh, hvor jeg boede i en alt for dyr lejlighed, øh, hvor SU'en, den ikke rakte til en skid, åbenbart. der tog jeg der fuld SU-lån jeg måned i et halvt år. Jamen det er, altså nu, jeg, jeg er jo ikke, jeg er færdig her til 1. juni. Ja. Eller det bliver først bedømt til 1. juli. men altså jeg er færdig med at, at studere her til den 1. juni. Mm. Og Øh, jeg har ikke taget noget sabbatår over, overhovedet Heller ikke mellem okay. øh, gymnasiet Eller før gymnasiet Eller heller ikke været pepskole og sådan noget Så jeg har bare et efterlån Der siger bare to Fordi <laughs> jeg, havde, jeg lavede sådan en beslutning sådan, enten, enten Så skal jeg blive hurtigt færdig Og komme ud til en rigtig voksenløn Eller så skal jeg sidde to år nede i fakta øh, Og sætte forkerte prismærker på varer ja. <laughs> Og så tjene penge nok til at jeg kan leve okay. Og det besluttede jeg Det gad jeg simpelthen ikke Nej, det Så jeg det tog bare den direkte vej Det forstår jeg også godt Hvad har, I ellers, har, har der ellers været nogle gode tips? Øh, altså det bedste jeg nogensinde er kommet med det er at, det er med at få en kæreste på SU. Ja, jeg vil yeah. sige, jeg, det kommer man på hvem kæresten er, for jeg vil sige min kæreste, hun er exceptional god til at spare. No. Det er virkelig. hun er billig drift. Hvad lever i så? Af? Jamen, det er også ja, men, jamen, det er skønt. Min, min kæreste er rigtig billig drift på den konsol. Det er med kedeligt. <laughs> ja, ja, fordi, fordi man, jeg behøver man, ikke være billig drift. Nej, nej. Nej. Men også altså, fordi man virker bare som det største, altså, man, man bare frøs som meget muligt. Men det gør man jo ikke sammenlignet med andre. Det er bare min kæreste er bare exceptional god til at leve på mm. ingenting. Jamen, hvad, altså, får I ikke noget at spise? Jo, jo, jo, men det er sådan noget med, altså, så kan du hun tilære og lyse <laughs> Hun kan pludselig trylle alt muligt frem ud af ingenting. Det er... hvis, jeg, hvis jeg ikke har været hjemme i en uge, hvilket sker overraskende tit, så, så har hun også sådan noget med. Så, det er så, så meget er det så brugt af penge, med jeg har Ikke? jeg har brugt 150 kroner. Hva? Wow. Hvad er du? men jeg har bare fået lidt havrød og sådan noget. Shit. Jeg bruger 300 hver... Time. Hver anden dag. Altså, sådan to dage... Det bruger jeg 300. Ja, det Nærmest tror jeg uanset også. Uanset hvad. Ja, ja, det tror jeg også, jeg gør. Jeg bruger 1000 i ugen i hvert fald. Ja. Det kan jeg ikke klare mig under. Ej, det, det vil jeg sgu også sige. Det bruger jeg sgu også øh, for mange penge. Det er også, jeg har det forhold til penge, når jeg har dem, så bruger jeg. Dem. Ja. Altså, jeg gider sgu ikke at gå rundt og spare. Jamen, de, skal, de skal investeres. I fadøl. I fadøl. Som <laughs> skifter pris hele tiden. Ja, det er ikke til at holde styr på. Nej, man ved ikke, hvornår de priser stiger igen, så det falder med få købt, mens de er villige. Ja. Hvis man jo aktier i Karlsberg, så. Det er næsten betegnet som kooperation for vores side af næsten? Altså. Ja, det, vi har faktisk noget insider-viden <laughs> omkring salget. Lige præcis. Nu skal vi med til det sidste segment, som er det bedste i hele fucking verden. Det er jodel ja. hvor vi hjælper retarderede jodelbrugere med deres øh, latterlige råd. Det håber du med på, Adrian. Ja, skal jeg også åbne jodel eller det er bare, øh, du Jeg har højt? nogen, men I må gerne åbne. Ja. Men, øh, jeg, har, jeg har selvfølgelig øh, print screenet nogen. Der øh, er en, der vi... skriver her, eksempelvis. Mm. Skal vi lige forklare, hvad jodel er, eller det ved alle? Det, er? Er, hvis folk, de lytter med på Studenteradion, så tror jeg mm. sgu godt, de ved, hvad jodel er. Ja. Okay. okay, det er der, man, der er, man smider alle de jokes, man stjæler fra andre ind. Okay. Ja, det gør ja. folk rigtig meget. Ja. Der var jo en for et par uger siden, der, der smed en af mine jokes op. Ja. Øh, for mange upvotes fik den. Er det ikke? 110. Okay. Det, er bare det, jamen jamen jamen jamen det var selvfølgelig for at stjæle en joke og sådan var, for at få lidt upvotes. Nej, nej, nej, det var jo ikke fordi hun stjal. hun skrev <laughs> hørt nede ned på Mike og så lavede ah. hun en af mine jokes. Og så den fik 110 upvotes eller sådan noget. Det var rigtig, rigtig fint. Så første kommentar det var, åh, den laver han mig med, med altid. 30 upvotes. Ej var dejligt. Fuck dig, ja. Selvtillid. Gratis underholdning. Og så brugger jeg over og laver en joke mere end én gang. Idioter. Nå, her. Øh, tilflytter til Aarhus her. Mm. Hvad kan I anbefale af ting at lave hen over sommeren? Øh, åh, sæt dig i botanisk. Drik nogle øl. Ja. Yeah. Øh, Nordsjæt. Sæt, ja. Ja, Nordside. Jeg tilflytter hen over sommeren. Okay. Det er måske sådan ja, juli, august. Så på Skanderborg drik øl? ja. Sæt der er, er ikke langt forarhus, så det er sætter ned i botanisk og generelt sætter ned i byen og ikke noget ja. der er faktisk øh, man kan også sætte sig ned på et stort hvis du tilføjer ja. så skal de lige have alle de, alle de hurtige tips. for det første så er det det her Olivenico, det skal man vide eksisterer, når man ja. bor i Aarhus. det er genialt hvis du kan få plads. du skal som regel sætte dig i kø til at få noget god. mad. Ja. det er ondsvejdt billig. Ja, hvis du skal på en date og ikke tage på mange penge så er der også en rustikke. det ligger næsten mm -hmm. lige overfor det er også genial. Æh, så du, hvis du er tilføjer så må du også kende til ja selvfølgelig Vinstuen og nu har vi også sagt Olivers og hvis du ikke har bukser på, så Bernhard. Er der ellers nogle gratis ting, man ligesom kan gå til? Det er du Bernhard var gratis, det er Er der ellers nogle gratis ting, udover alle de værtshus, vi lige har nævnt? Øh, altså, det, er jo, det er jo en dyr by, forholdsvis. Ja, sæt dig ned i... Nej, det bliver jeg faktisk imponet over, at øh, f.eks. over i Riga, vi tænkte også, fuck, det bliver billigt for øl. Ja. Øh, det billigste vi kunne få en fadøl til, det var 2,5 euro. Ja, okay. Det er jo ikke sindssygt på den. Nej, det er. Det er det jo som ligesom, vi tændte på Oldage. Ja. Faktisk. Men ja. og typisk er vi tre en halv. 2 så no. er selvfølgelig også lidt noget andet øllen, det vi drikker nede på Oldage. Ja ja, det er ikke. Nu når kommer her med, jeg siger på jule der kommer et meget relevant spørgsmål. Ja. Æ, er der nogen der har nogen andre former for beer pong man kan spille? Den vil jeg bare sige, den har vi lige budt den ind med. Den har vi familierne, ja, den er svaret på. Æh, den er simpelthen at på. Jeg synes faktisk du skal skrive den derinde. Ja. Det godt. <laughs> det vil faktisk jeg ser mange upvotes den kan få. Kender du andre vanskrige? Ja. <laughs> det bliver sygt <så> morsomt. <laughs> Jeg kan en, der... huske hele det spil, der var mellem <laughs> Nazis, Jews Hele det der sjove spil, der var mellem de to ja. Og en var de trætte hinanden og de fjollede med hinanden og gassede hinanden Og alt sådan noget hyggeligt Det var bromant det, <laughs> det, bro det var altså ungt Psykopat fedt. Ja. <laughs> Psykopat fedt Her er en, der har et seksuelt eh, relateret spørgsmål Ja, det er. <laughs> lige en periode ja. Kan man blive smittet med klamydia, hvis man øh, giver et blowjob? Jeg ved det faktisk ikke Altså K første <laughs> ting det er vel Så skal man være klar over at øh, Så skal penge vel have, have klamydia Til at starte med Ja ja, ja. Jeg håber ikke det er målet ellers, <laughs> ellers så er det ikke Tror jeg ikke det er et stort problem Men det er sådan en kemisk reaktion Der sker når man giver Men bloodjob er det, er, det ikke, er det ikke herpes man kan få på den konto? Jo oh. Man kan vel ikke få klamydia Kan jeg man tror det? Jeg tror ikke heller ikke Man kan få klamydia ind i munden Nej Det tror jeg, jeg ikke man kan Det er fandme en god brevkasse Hvor klar svar Det er det Det er det er det er, Det er en af det Det skyder Prøv munden. <laughs> og så vinder I ud af det Og der jeg ja, over oh, der er egentlig På den screen her Der står Hvorfor er man kun spejlvendt Fra side til side Og ikke op og ned i et spejl Det er du fordi du spejlvendt ligge... <laughs> Din fucking mongol Så skal altså. du bare ligge der ned Du bliver sgu da ikke Du vender dig ikke Altså hvad fanden havde du regnet med Jamen det giver da ingen mere Den har fået en upvote Ja. I hvert fald på det tidspunkt, hvor jeg er printscreenet, det kan være personen selv. Ja, det er det oftest. Ja. ja det er virkelig oftest. Jeg opvorter det altid mit eget lort, <laughs> for at være sikker på, at der er nogen, der kan lide det. Der er en her, der søger om hjælp. Øhm, ja. Skal lave hjemmelavet pizza, øh, men kan ikke bestemme mig for fyldet. Hvad er jeres yndlingskombinationer? Øh... Så er det pizza? Ja. ja ikke tun har vi fået. Ikke et et tun, nej. Nej. Ikke skalddyr. Og vi har allerede givet det gode råd, hvis du får det med muslinger, så lige. Ja. Be om dem udskalder. Altså, jeg er jo en kæmpe fan af, hvad hedder det, øh, altså, det ved jeg godt, det er fuldstændig forfærdeligt, men har I nogensinde prøvet at få pomfritter på pizza? Ja. Nej. det er godt. Pomfritter og banais? Yes, lige præcis. Ja, det, jeg, jeg, jeg, første gang, jeg hørte om pizza, så tænkte jeg også, I er jo syge i hovedet. Så prøvede jeg med det, og så tænkte jeg, I, I er har, jo syge ja, i hovedet på I den hold, hold, helt I rigtig måde. <laughs> altså, hold kæft, mand. Sås bærnæs direkte ovenpå din pits ja. Det er altså Det er øh, kraftigt med godt Det er simpelthen grædt kald Kaldte du det kald de Ja, ovenpå ja. din pits, Det er great. <laughs> <laughs> <laughs> for helvede. Det. Hvad er det for et sted at spare I mangler, <laughs> I mangler fucking kunder sige af Jamen det er pits. Et pitz, hvor det det, det det er helt det, perf. Det er perf. Det er perf. Oh, stop, stop. Okay, okay, den der den skal jeg selvfølgelig. Jeg sparer der, spiller, der flere bogstaver nu hvor det er. spiser bananer på min pitz. Det er jolo. Det relle, er reller, reller, rellerfett. Ja. Det var lige som på tidligere havde de øh, på P3, hvor de snakkede om at øh, at øh, fordi der kom en lille artikel omkring at City Boys, de havde lavet deres helt eget sprog. Noget, oh. så, ja. så sagde de sagde de lækkes. I stedet for lækkert. Lækkert. Ja, der har de satanede med grønne og koldt kæft, man. Altså, nyskæbning. Og hvad var det? Hvem fanden var det? Var det, var det One Direction, der sagde... Uh... Hvad fanden var det, de sagde? De har nok sagt noget på engelsk. Ja, ja, det var det der. Hvad fanden var det? Bob Shaw. Bob Shaw? Ja. Hvad er Bob Shaw? Det ved jeg ikke. Jeg tror, det kommer fra det der Bob Shaw Uncle. Ja, Bob Shaw Uncle, ja. ja. Hvad, hvad er det? Show. Bob Shaw. Bob Shaw Uncle. Det aner jeg øh, ikke. Det er... Åh, oh, fuck Nu er der research på åben skærm <laughs> øh, der er åben mikrofon Jeg ved det faktisk Jeg mener, at Bob's your er sådan noget, man siger Hvis det er hvis du sådan lige siger øh, Det er rigtigt nok Bob's your uncle Nå, no. ja. okay Det tror jeg Hvad betyder det? Det, det, det betyder, ved er, vi jo ikke Bob er din onkel <laughs> Ja, ja. Nå, no, no, Bob's onkel. Okay, på den måde Jeg tror det var Bob's sjove ja. kender, kender I det der med Det, der hedder en ang anglicisme? Nej, Det der Nej. Med, hvis man oversætter ting Fra engelsk direkte til dansk Det, ja. det kom jeg til at gøre på et tidspunkt Hvor jeg kom til Altså fordi I kender godt Det er engelsk udtryk der hedder uh, Pustly uh, uh, envelope Ja Det er, som at, det var, at du skubber til udviklingen Ja Så havde jeg sådan Hvor jeg kom til at sige Skub til konvoluten". <laughs> <laughs> Men det er jo bare en Men Det kan du ikke bare gøre Ikke bare oversætte direkte for en Det er også Nej, derfor Nej Altså <laughs> jeg, jeg, jeg, Det der det oplever jeg ofte Fordi nu ser jeg en del Amerikansk fodbold Ja og de danske kommentatorer, de kommer sgu lige nogle gange til, fordi man bruger rigtig mange amerikanske udtryk omkring det der amerikanske fodbold. Ja. Og så kommer de sgu lige til at oversætte den nogle gange, hvor de ikke lige kan. Som for eksempel, at der er noget, der hedder en fumble, hvis man taber bolden. Mm. Så vælger han lige at danskificere det hele ved lige at sige, så formulerer han bolden. Han simpelthen. Det er en anglicisme. Det er en anglicisme. Han formulerer den ikke, det gør han ikke. Han den, og det er det. Er der, er der andre gode? Jeg har en her. Øh, ja. Den her går nok ud til pigerne herinde. Ja. Det skal I ikke dem. Øhm, jeg føler, jeg har sådan en klump på størrelse med det yderste led af tommelfingeren, helt op i skeden til højre. Oh. Jeg er virkelig nervøs for, hvad det kan være. Nogen, der kender det. Det kan måske være, et, øh, det kan måske være, være, være en tommelfinger fra en fyr, der, hun har bare ikke opdaget, at han ikke har taget den ud endnu. <laughs> du har mistet. Han har virkelig bare øh, fingeret den som øh, det hedder. Jeg har et glimrende en her. Ja. Hey Aarhus. Det kan jeg godt være også. Er der nogen, der kender ham der podcasten? Alle snakker om ham, og jeg har virkelig brug for noget billig pot. Ah, på den måde ja. podcasten. Ja, ja, det, ja. Synes, det, jeg synes, det er meget relevant til programmet. Ja, på ja. Måde. ja. ja. ja. ja min, min kæreste har også været så kreativ og kalde sin Chromecast for Chromecasten. Åh! Oh. Ja, det er meget sjovt. Hey, ja. ja, hyldemorsomt. Vi havde, vi havde sådan ting med, at når vi var i den gamle by, der var barn, så synes jeg, at vi kaldte altid dem, der kørte de der hestvogne for vagn. Hestervagn. For satan, mand. Nu kan det godt være, vi lige deler studiet. Ja. Men ser i Paradise. Nej, nej. Jeg ikke en ekskaster med Nej, han er ikke til jer. Ja, hun er ikke med længere. Hvad hedder han? Hvor er der bøse jokes, mand? For satan i helvedet ikke, hvor er det her kane. Jeg kan godt være, at det er opgivet en optræde igen, kan jeg mærke. Ja, der står, er klar til downvotes. Men virker Philip fra Paradise ikke lidt manisk nogle gange? synes virkelig at han kan køre sig selv fuldstændig op og i næste øjeblik bryde helt sammen over de mindste ting. Jeg synes for det første at det er fantastisk at der er en der ser Paradise der kender til ordet manisk. Ja, det synes jeg vi skal sætte pris på. Jeg kender det også med jeg skæ Paradise. Øh, er du gang med at hente en øl, Hasse? Ja. Kan du lige tale med til mig? Ja. Det går ikke dejligt. <laughs> <laughs> men, <laughs> Nå, men Det, så det noget er noget andet. Det, det er rent faktisk øh, fuldstændig korrekt øh, det personen skriver, Fordi der er en med der hedder Filip. Ja. Og han kører et gear der er så højt hele tiden. Ja. I går fx, da Maja og min kæreste, vi sad og, og grinede over det her, fordi så kommer han op til morgenmaden, de har drukket dagen før, han har været rigtig fuld. Så kommer han op og siger, at jeg har det dårligt, men jeg skal bare overhovedet ikke noget i dag, jeg skal bare ligge stille og sådan noget. Så kommer der en øh, tjenerkunde op med et brev, og så skriger han bare, som om hans hovedet eksploderer. Brev! Hvor man bare sidder og tænker, øh, hvad, hvad med det med tømmermænd lige før? Det, det, det, med, altså, selvom jeg får en familiepizza leveret øh, med tømmermænd, som jeg er rimelig glad for. Så råber jeg ikke bare ind indtil mit hoved, eksploderer. <laughs> Bitter! Hadda, hadda, hadda. Jeg ved, der var et brev med. Ja. <laughs> Ser postbuddet ud af vinduet. Der er brev! Er også meget emotionel For øh, så, øh, så stor optur over brev jamen det, jamen det gør de altid altså, ja, øh, det, Jeg ved ikke hvorfor i Paradisen De får altid fucking optur over At der kommer et brev Ligesom ham der Anders og Der skulle finde dig en penge Åh oh, ja det er det fucking hus Og fuck der er en mand derovre Åh jeg fik det der Det er fedt det der Det er ham Det er ham Det er ham, ham. Psykopat fedt Psykopat fedt Få kæft det bro det er ja. ham ja. Der er en her øh, Jeg ved ikke om I har erfaringer med det her Nogle gode råd til hvordan man får ekskæresten tilbage Nej Jeg har ikke jeg tror... Hun har jeg, nok dumpet dig af en grund, så du skal nok... Siden øh, han skriver det her, så er han blevet forladt. Ja, ja, ja selvfølgelig. Ja. Ja, ja, selvfølgelig. Det er jo ikke sådan noget med, at han har slået op og sagt, hvordan gør jeg? at øh, ring. Jeg øh, tror, man skal snakke med folk på Paradise om det der, fordi vi er tre... Øh, øh, I sød fyrer, men vi øh, er tre middelmodig udseende <laughs> ja. fyrer. Det kan vi nok ikke rigtig hjælpe med. Jeg tror, tricket er, at vi, hun har ligesom dumpet ham af en eller anden grund. Mm. Ja. Så må du være alt andet end end det, du var før. Ja, lige præcis. Så alt hvad du har, der er dig. Ud med det. Ud <laughs> omvendt. Ja. Gør alt omvendt. Melder til paradise, hvis du er en klog type. Jeg vil sige, at løsningen er at tage en kokke og komme videre. Det, det ja. er som regel. Det er det altså. Det er det sgu mange en gang. <laughs> lige det ud af systemet. Ja. Lige det ud på maven. Jeg er også vild med at man spørger, spørger Jodel til hjælp. Ja. Jamen det gør folk. Det er det derfor, det vi tænkte, at vi laver fandme en brevkasse, fordi ja. folk har krafte med så mange dumme ideer. Der er en der skriver her har lyst til at snakke på noget. Nogle ideer. Ikke en klamydia-fyldtismand. Ikke Nej, ikke Det, det, det. har fundet af. Det er det, man skulle holde sig væk fra. Ja, det skal man sætte, man holde sig væk fra. Ellers så køb en fucking sneakersmand. Altså. No at. <laughs> <laughs> det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad man skal, skal snakke på. Øh, de har de der tips nede i brosen. De er altså knaldfine. Der står en håndværker og pisser i min baggård. Hvad <laughs> <laughs> er håndværker? Hvad fanden du, der er med? Er det klamt eller okay? Det er, det er så meget okay. Det er jeg synes generelt, at man tiser for lidt ofte. Jeg, ja. jeg synes, det der, det der er klamt, det er, at han står og kigger på. Ja, det synes, jeg synes faktisk også, at det er en mere ulykkert, end han står og tiser. Jeg har også lidt den holdning, at når folk de bliver sure over, at nogen tiser offentligt, jamen, det er jo ikke for helvede, for at ødelægge dit liv. Nej. Det er jo fordi, jeg ikke gider sidde i bussen og pisse. <laughs> Nå, men det er der derfor. Jeg tiser der ikke bare, fordi nej, det kunne være meget sjovt at stå her nede på Klostertoren. Nej, men altså, man skal også huske på, at når en mand tiser offentligt, så er det altså fordi, han virkelig, virkelig ja. skal. Så er det fordi, det er lige ja. ja, det er altså, det er altså ikke, jeg er Altså jeg er virkelig jeg, jeg, jeg, jeg, jeg har noget med min blære. Jeg tisser hele tiden. Hele tiden. Tiss <laughs> tiss tis, tiss tis, tiss tis, tiss tiss Jeg har faktisk også det der, man kalder en partyblære. Ja. Jeg tisser ekstremt ofte når jeg er i byen. Ja. Jamen, det er jo klart fordi vi drikker vanddrevne øl. Ja. ja. kan vi så ikke gå over til et rigtigt de der uvanddrevne øl? <laughs> Nej, du skal bare holde de første tre fadøl inde. Jamen, det altså det er jo svært. Ja, det men det skal kan... du gøre, fordi så udvider den sig. Og så resten af aftenen, så skal du ikke piss'e næsten så meget. Men det går jo ondt. Det er ligesom de der folk der det er siger Det gør ondt. Åh, det, oh, det gør det lidt ondt. Ligesom de der folk, der siger, ej, vi gider godt holde op med at sidde og prut. Nej, fordi jeg har holdt den inde hele dagen, og det gør pisse i min mave. Jeg har lyst til at prut. Så selv være med det. <laughs> det er sådan en type men... som os, man skal have råd til, om ekskærester til. Ja. ja. Tis, tis på hende for at vise dominans. Slå <laughs> slår ordentligt prut. Ja. Øh, øh, hvis en fyr øh, husker din øjenfarve efter første date, så er du små bryster. <laughs> Se, der var en, der står. Og så har han lige lavet en tommel op. Ja, det er jo ikke en løgn. Altså... Altså, hvis hun har været en person så det, man husker, det er jo også bare de der helt gengældse ting. Ej, jeg synes... Ej... Okay, øjenfarve er fandme sindssygt at huske. Ja, prøv, lige, prøv Jeg er også fordi... Altså, du mm. ved, det er jo kun med folk, man har lyst til at knippe, man husker øjenfarve. Jeg kan, Altså, jeg, jeg lukker øjnene nu. Jeg kan ikke huske, hvilke farver øjnene jeg har. Jeg er også testeret pisselig glad. Ja. Jeg, jeg, jeg kan ikke huske min kærestes øjenfarve faktisk lige nu her. Kan Nej, og det er smukt, det er smukt, Fordi det, jeg har også været ude for den test, for så tror jeg, at har været sammen med min kæreste i et halvt år, hvor hun så lukker øjnene og siger, hvilken øjnfar har jeg? Åh, oh, <laughs> jeg håber fandme ikke min Den er sådan en blå grøn det? <laughs> Lilla, rød, når du bliver sur. Der er en her, der har haft en virkelig dårlig torsdag. Køber den fedeste læderjakke, tjek. Og husk på, det er den fedeste læderjakke. Ja. Glemmer den øh, ved busstoppestedet, tjek. Og så skriver han så, det er jo lige 600 kroner ud af vinduet. Øhm, nu lige noget. Hvis du har købt en læderjakke til 600 kroner, så har det ikke været læder. Jeg siger det bare lige. Bare lige helt kort. Ej, det er faktisk rigtigt nok. Er der flere? For ellers så skal vi også til at lukke af. Jamen, jeg har faktisk ikke flere lige nu. Fedt. Anbefale et billigt sted, man kan få fikset sin højtaler i iPhone'en i Aarhus. Øh, det Køb en ny. Ja. Ikke q -Mac i hvert fald. Nej, ikke q -Mac. Det I er så dyrt. Jamen, der er ikke ja. mere. Fedt. Let's call it a day. Yeah, og tak Adrian. fordi, at du kan komme med, Adrian. Det yeah. var simpelthen så fint. Må jeg lave lidt Ja, det må du gerne. Du må ah, gerne skyde recrame, øh, øh, Man skal Først skal man se DR. Fordi lige om lidt, så tager de licensen fra hos. <laughs> på et eller andet tidspunkt. <laughs> øh, og det skal, man sørge for at se det. Så man bliver glad for det, og man gerne vil have, at det skal blive der. Ja. Uh, Hold øje med kontant og oh, hammerslag. Og se folk med tømmermænd. Uh, Gæt på ting, <laughs> de ikke ved, hvad det koster. Uh, og så derudover, skal man... Uh, vi, jeg spiller i et band i Aalborg, der hedder Viamala. Mm -hmm. Vi har lige en, en single i fredag den 28. Lyt til den på Spotify. via Mala, det er V-I-A, Mellembrum, M-A-L-A. -A. Og så bare hør den. Fedt. var fedt. Og så hør os, når vi kommer til Aarhus. Der er også spotfest lige om lidt. Uh, det starter er i dag, der? er det ikke i dag? Jo. Er I med nice? er? Uh, Ja. Fedt. Så bare uh, kommer kom afsted. Skide godt. Fedt. Jamen uh, tak for i dag, folk. Yeah. Det var for fornøjelse. Vi uh, ses uh, til næste afsnit af Det bliver bedre inden næste uge. Ciao.